tots i de totes com ja és tradicional està adicional des del moment que es va acabar l'anterior sessió del festival, l'anterior edició la 46, vam començar a preparar doncs, amb convicció la número 47, la que presentem en guany eh, respecte a l'edició l'any anterior hem consolidat les aportacions d'uns i altres, per tant el festival es va belluga en un estàndard similar al de l'any passat, no anem enrere això és un bon senyal hem eh, donar encara una mica més de solidesa a la Fundació que organitza el festival amb l'Ajuntament en primer lloc, l'Ajuntament i la Generalitat i el Departament en primer lloc. Hem renovat, no sé si això és notícia perquè ja el pressuposat, però varen renovar el director, per sigui dit, a de, després de l'edició de l'any passat. Per tant, tenim director per dos anys més, més dos, o sigui quatre. I... Eh, a no sé quel escàci principi dos més dos eh, i hem insistit doncs amb els, amb els objectius amb els objectius de sempre que és mirar que el festival sigui des del punt de vista de la seva modalitat un, un millor festival de cinema fantàstic si pot ser del planeta que estem intentant i alhora doncs que sigui un espai de suport a la producció dels productors catalans i evidentment doncs el d'incrementar i reforçar doncs, la, la, la presència la dimensió internacional del nostre, nostre castellà posant-hi en el seu entorn, donc algunes altres coses no viscito cas dnímet per exemple, posant-hi al costat o en el seu entorn donc el suport a altres àmbits de la nostra de la nostra producció audiovisual. Bé, totes aquestes coses són les que per dir-ho d'alguna manera i d'una manera molt simple, configuren el nostre objectiu com a govern, en aquest cas, com a departament, fent prestament i el suport econòmic i logístic que prestem al festival. I això ho fem doncs amb el treball conjunt amb l'Ajuntament, la, és un objectiu convertit, Ajuntament i Departament, per tant, Ajuntament de Sitges i Generalitat de Catalunya, doncs, que va mantenir els seus objectius, vull agrair la col·laboració de tants i tants patrocinadors que segurament seran espantats eh, acte seguit, agrair i a, a tots la seva col·laboració agrair a la Fundació i tot el seu equip la feina que fan per desplegar-ho i no cal dir agrair al director de doncs, la seva feina el seu entusiasme, el seu encert per fer possible que el festival segueixi obtenint aquestes quotes de, de suport del públic i suport també dels mitjans de comunicació que em penso que és una de les característiques del festival la gent se l'ha fet seu i els mitjans eh, el, el contempleu com un dels grans esdeveniments eh, culturals cinematogràfics del nostre, del nostre país. Per tant, moltíssimes gràcies a tots, l alcalde, tens la paraula i després el director farà esment de dels detalls o aspectes que ell consideri que calgui incorporar. Endavant. Moltes gràcies, conseller, bon dia a tots, a totes. Simplement mostrar un any més la, la satisfacció la satisfacció de l'Ajuntament de Sitges i de, de tot el municipi de Sitges per acollir una vegada més presentar doncs, un nou, un nou, una nova edició del festival, l'edició 47, d'aquest, eh, com deia el conseller, doncs, el considerem que és el primer festival de cinema fantàstic de, del planeta. És, la veritat és que és, és, és un certamen que, que a més a més doncs, de, de poder omplir una programació que, que tot seguit doncs, es, es presentarà, complirà, tot, complirà tots els espais de projecció, doncs, cada vegada més es va consolidant doncs, eh, que s'ha convertit també en un, en un certamen que treu la indústria. I a més a més, doncs, de les pel·lícules doncs, i de totes les projeccions que hi han programades, doncs, hi ha tot un seguit activitats paral·leles doncs, que es fan a l'entorn del festival com col·loquis i jornades professionals on realment doncs, és un punt de trobada de, de la indústria. I Això és important per pel país, però també ho és per nosaltres com, com a municipi. Com us deia, un any més, s'esforça també per oferir una programació paral·lela eh, estrictament a que és la, la programació del, del festival, per poder gaudir de tots els atractius que té el nostre municipi. Doncs, un cop doncs, eh, surts diquem estrictament de que és la sala de les sales de, de projecció del cinema. No? Hem demanat als agents socials i econòmics del municipi doncs, que s'hi impliquessin, els agents socials i econòmics s'hi han implicat i podreu veure doncs, que l'oferta doncs, és molt variada, com sempre doncs a partir de des dels propis menús fantàstics que s'ofereixen en l'àmplia oferta de restaurants i d'establiments de, del municipi. Tornarem a decorar i trobareu decorats els comerços de, del centre de la vila. Hi haurà promocions especials també del comerç vinculades al festival i fins i tot els més petits... Amb la, amb la idea de donar continuïtat i sobretot anar arreglant el festival delss més menuts, doncs també tindran el seu espai i la seva presència doncs, dins dels dies de, del festival. En definitiva, Si ja està preparada una vegada més per donar la benvinguda al festival, per donar la benvinguda a tota la indústria cinematogràfica del país i d'arreu de tots els agents implicats, patrocinadors i col·laboradors del festival i com, com ens agrada dir, també ens agrada recordar, en els temps difícils que hem viscut, doncs, més enllà de les, de les aportacions pressupostàries que hem fet les administracions i que hem fet també el sector privat, doncs eh, el que volem sobretot és gaudir d'uns bons dies de cinema i d'uns bons dies d'activitat. Per nosaltres, eh, si em permeteu el símil, la catifa vermella no només estarà doncs, a, a, la, a la porta d'entrada de l'auditori de de l'Utel o de les dues sales tradicionals del prou retiro, sinó que la Catifa Vermella estarà per a tothom, per rebre directors, actors, productors, però sobretot per rebre la multitud d'espectadors i mitjans de comunicació, que és el més gran que tenim en aquest festival. Per tant, benvinguts, ja us dic a Sitges, que gaudiu no moltíssim d'aquests 10 dies de festival. Gràcies. Moltes gràcies, alcalde. Aprofito per agrair a la filmoteca esta casa del cinema de tots que tens d'acollir els seus saps directors aquí present. Moltíssimes gràcies per acollir-nos. I li passo la paraula al director. por de les institucions a aquest festival, Festival de Cinema de Catalunya, que a més és el festival de cinema fantàstic més important, més prestigiós i més complet de... no d'Europa, si jo crec que del món, i no és una bestiesa, és una realitat. Eh, eh, no és res tampoc presumptuós, sinó que és una realitat comprobable i verificable. És un festival que fa del Fantàstic un, un punt de partida per a connectar amb altres eh, motius i de gaudir el cinema en general. El Fantàstic en aquest moment és el gènere més potent del panorama internacional. És un, un gènere que més eh, s'ha aprofitat eh, d'aquest moment de canvi en los procesos de producción, de, de distribución que patece el cinema que en todo el mundo porque es el, como siempre es el más adaptable a los gustos de la gente a la, a la posibilidad de exhibición y muchas de las eh, experiencias que ya no son experiencias son realidades que se están en el campo de la exhibición o de la distribución tienen como protagonistas del cinema fantástico como el, el vídeo on demand o los estrenos limitados o otras formas que están canviant el panorama d'exhibició del cinema el nord, a més el, aquesta producció que sempre ha sigut bona de sèrie B o de, poc ba de baix pressupost de fantàstica, a més ara s'estén no només al cinema de terror que era característic, sinó a la ciència-ficció això en el festival de Gitsa d'enguany veurem molts aquesta ciència-ficció de baix intensitat de low cost però amb resultats absolutament espectaculars, com el sistema fantàstic en general en els seus basats de, de terror, ciència-ficció i fantasia està en un moment absolutament eh, no sé si d'or, però pràcticament eh, molt a dalt, amb les grans produccions, els grans escris de tapilla, pràcticament el hit parell està omplert de pel·lícules fantàstiques al llarg de l'any, sinó també de les pel·lícules que al, al, al cap d'un temps fan, fan culte es parlen més, que són aquestes coses petites que passen per festivals, passen també per cinemes, però que queden en la, en la memòria del cinèfil i de l'aficionat o pel·lícula que culte com pel·lícules de referència en el futur més immediat. I d'això t'entrem molt el Festival de Sitges. Un Festival de Sitges que, eh, com sempre, continuarà con un esquema segmentat, seccions, i debatint també el, la mateixa estructura dels festivals i del festival mateix. Un festival que s'obre a la diguéssim, hibridació progressiva dels los gèneres, el fantàstic d'un gèner molt, molt que està influint molt al resta de los gèneres pràcticament ara tots fan cinema fantàstic que és molt complicada fer la selecció perquè pràcticament un 60% de les pel·lícules tenen algun element de cinema fantàstic, ara hem tingut el Festival de Sant Sebastià i la Nosti, Cinemàlia i probablement moltes de les pel·lícules de Sant Sebastià en podrien haver estat la Sitges, moltes, tenen d'imaginari, de fantàstic, molt d'autorades, però que, hem, que els nous directors, sobretot els més joves, eh, estan utilitzant per parlar en el seu, seu llenguatge a través d icones i idees del fantàstic, això és bo. I també és un, és un, un gènere que està molt influenciat per altres, molt, molt fronteres, i en aquest festival eh, iniciarem una experiència parlant una mica, bueno, aquest fenomen del thriller fronterer en fantàstic, un thriller carregat al millor de, de violència, d'escenaris de, eh, urbans eh, a mig futur, no pràcticament sense ficció, però una mica anticipats i veurem una selecció de pel·lícules també en aquest festival dins de la secció oficial que tenen aquest punt de thriller fronterer en fantàstic que ja hem tingut en el festival durant molts anys i que aquest any volem, per a un millor treball dels jurats i també dels espectadors i de la crítica volen separar i marcar eh, segons la dimensió de secció oficial Orbit, Fantàstic Orbit.